Валка з восьми возів, запряжених волами, навантажених зерном, посудом, плугами і мотиками та іншим добром, поволі тягнулася на захід. Нею правили немолоді жінки, а чоловіки позаду поганяли табун-кони і кілька черід худоби. На першому возі сиділа ула, тримаючи в руках Ранового дерев'яного бога одного є, і вагалася жбурнути його в придорожню пилюку, як просте поліно, чи вознести йому молитву за померлих і живих. Ран, залишивши далеко позаду себе вози зі своїм новим народом, який збирається безслідно піти в небуття, Мчав вверхи за великим червоним сонцем, що неквопом заходило за обрій. Він більше нічого не хотів у житті. Йому було лише цікаво. Встигне він догорати своє третє поле, чи ні? Кінець озвученої книги